Eta eskudago, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duen taldea da, eskubide hori beraz lortzea eta eskuratzea gure gain dela adierazten baitu mugimendu horrek. Jaz, eskuak kaltsatu ziren eta elgarri lotu amarmilaka, eunta berroita amarmila jendek, parte hartu baitzuten durangotik iruinerat, egin zen gizakate erraldoian. Hainitzen sorpresa izan zen, agerian eman baitzen hor eta ederki, erabakitze nahi edo egarri hori handia zela eskoalerian. Haukten, oialak ari dira margotzen eta josten, haute sontzi heraldoien Erabakitze eskubidea, onartua izan e, izan dadin, beraz, galdegiteko berri do ere, eta e, bai Eskozia eta Katarunian bezala, eskoalerian ere, jende hainitzek, beraz, eskubide horren aldarikatzen ari direla, Bainan ikusi nahi dugu zegega nahi duen Xuxen zergatik eta sortu den mugimendu eta nola sortu den mugimendu hori eskualegian, eta hipereskualegik ere zen olako lotura duen eta impplikazioa olako mugimendu, olako mugimenduan. Hortaz mintzatzeko Angel Oiarbide mugimenduaren sortzaile taldekoa, Iparaldeko ordezkariak ere orditugu, argitzu etxandita entza ostolaza, eskoalerriko laborantxa gambararen izenean pampiola izola. Lekuko ere, aritz galarraga Bartzelonako Universitateko erakaslea, xamara belte eskoziako egoera ere obiletik ezagutzen duen kasetaria. Amentsak saaliusek ere, bi hitz erganen dauku telefonoz. Beraz, uh, Gauon Guzieri, eta, behar, jel, oiarbide, eta zutaz, mintzo, baiginen, prezeski, eta uh, biatzen, abiatu den taldearen, <coughs> eta uh, sortzaile talde horren partaidea baitzira, eta, horretarazten alda guztu, nola sortu den talde hori zer elbururikin, eta, eta zer maneretan, funtsian. Bueno, atxalde hon, da asko gomiteatzeatik, nendizzi. Bueno, ba, gure esku dago dinamika, bere sorrera da 2002ko ekaina sortzian, izan zen Euskal mailako dinamikaren e, zera, aurkezpena ez. Aurretik bazik june, bueno, e, esan ba, Euskal Herrin gauza eta mugimendu asko bezala, bat txikitik ahondirakoa dau, hau da beti gorakoa, eta bueno, bat azpi urte lehenago, ba, ba, idia zabalizaneko herri baten sortu zen e, hor lako, dinamika bat nazio mundu izenazuna 2010garren urtera eskualde mailara pasatzena eta handik hiru urtea ba, esan dezakegu ba izan zela kimu baten antzekoa e, euskalerrira pasatze e, euskalerrira ba hori, ez? Jausi daiteko, ezta? Da. Bueno, sortu zanen 2013 ekaina sortzen, hoen dela bi urte eskas. Ba bueno, eh guk e, sinistuta egunden, sinistuta egunden herri honetan, ba Oinarri minimo batzun gainen gai izan gintezkela sensiblia politikoa ezberinitako jendea baten eta elkarlana sustatuz pausoak emateko ez da. Elkarlanean pausoak ematen gainen dauken erdoiakendu eta artikulazio golioztatuz gai izan gintezkela ba ere mu batea pasatzeko ez da. Onarri hori zertzan ba erri bat gara irabakitzeko, irabakitzeko eskubi daukagu eta erritarron garaia da ez da. horren gainen guk erronka bat jarri gendun sinistua agundelako gai izan gintezkela arriontan e, onerre horren gainen pausioen ematen, eta ronka hori izan, ba, bueno, ba, eundago eta kilometro osatzen zikun, ba, durango, durango eta iruinen arteko, ba, hori, zatie, e, gizakate bat egitea etenik abezta. Bueno, gu aurkezpen hori egin gendunen, e, bazan jende bat, menoguk esan gendun ganea, berroita marmila lagun beharko lidearetekela hori egiteko, eta hori izan, minimo, minimo, minimoa. Zer, Zenta perroita marmila jenden artean, ez paitira, egunta, guita, gos kilometro Horiz, claro, bakuitzek, <laughs> bi metrota erdi luzera hartu beharko luke. Hau da o, beso gasko luzatuta, egu ez da, bi pertsonan artean bat tarteko zala, ez da. Hordun, e, zer gategizan gendu minimori, ez da? Ba, orain eskas bi urte eskaz, temperaturak, e, termometrok temperatura hori maten zigurako, ez da? Hau da, jende asko gezantzigun, etzala posible hori izango. Jendeaskoa sentzen zegon, Euskal Herrian etzala gai hori prioritario bat. Jendeaskoa sentzen zegon, herritarrei etz, etz etzala herritarrei e, asolazien gai bat. Eta gainegun nola areginen hori e, lantzen, e, batzala etzala, etzala, etzala, etzala errotuko, ez ta. Gu gaitakendu, e, guk gure asmoa etzala, gure helburu etzala, e, herri hontan abertzalan arteko indar metaketa bat sortzea gatik gure aldarrik ez talago sobilik abertzalea. Gure aldarrik demokratikoa da. Ondorioz gure elburu dela erri ontan demokratan arteko oinarri bat osatzea ez da. Hau da, gure etzago, eskubia, adenez, ez da demokratikoa denez horrez da inor sobran ez da. Bueno, horizan egoera ez da, takuk esate egin duen kontxo, 2000. dela bi urte, Kataloniaan ez berro eta marmila lagun. Bi milioi pertsona irten zen kalea. Eta, hendela urtebete, ez ondago eta iru kilometroko izakatea, laren kilometroko izakatea entzuen. Eze pasatzen da, Katalunia, Katalanak, Katalunian, arrokerik gabe, baina, arrotasunez, pausoak emanala, ikusiala, sentituela, jarrera bat barreratu dutela. Zein da, jarra hori? Bat, Katalanak, pauso guztiurik eman gero, sentitzen dira, bat bere etorkizunako protagonizak beraile direla. Eta beraiek erabakiko dutela, bere etorkizuna, ez da? Claro, gure jarrera zeintzen, noen bi urte, ez da? Bat, gure jarrera zan, sinistuta eundela hemen, sensibilidade politiko ezberditoa jendea, ezin ezko azala, elkarrana sustatzea. Hoi, sinistutak eundela. Sinismen batek, atzetei dakar jarrera bat, ez da? Basango diazu, ze etorkizun genduken herri hontan, jarrera horrekin, ez da? Eta bigarrena, herritarrek ez genekiela, elkarraanen el eragiteko gaitasunik izango tekendu nu ez? Ezkenekien, bueno, ba, guk errealitate horrekin, eta gabezi horrekin, pausok ematen hasi ginen, eta bueno, erronka bahar gendun bagi ginen. Eta, bueno, asko luztatu gabe, ekaina zortzie e, gizakatea baino, garrantzitsuko izan zan prozesu hori bea ez da. Mm. Zergatik, ekaina zortziko gizakatek e, behartzen zulako eunda hogeita iru kilometroko ariketa bat, e, zera eteni gabe egitek, behartzen zun normanakon ardura. Behartzen zun herrien ardura, bakoitze bere zati, bete barratzuk lako, ez da. Eta poliki izan zan prozesio ez zergatik, zergatik eta horrek erronka ahondik behar beharrezko behar, behar die elkarraan eniki da. Erronka txiki jarrezko, e, kapritxo gokileizko bat abesten kontraitzeko, ez da. No, erronka ahonditan elkartu beharrean gau ez da. Eta prozesio hortan ikusi zan, ba elkartuz, elkarrez autuz, zubiak eraikiz, errezeloa gaindituz, azkenen konplizideak sortu zien horrelako harikita bat egiteko, ez da? Bueno, ba, ikusi genduen 2000-etan amalauko ekainan bederatzean kontxo, erri hontan gai baino gehiago, gehala beharrezko dala elkarrenen sustatu Eta, eta aurrera pro bueno, helburu handita jonaai da badboez da. aipatu duzu joan dennostitzean egin den ekitaldi erraldoi hori baina hori baino lehen eta ariketak eta hurbiltzelanak uh, ere luziak izan zirela ikusi dugu berriki eg ere gaznazati bat filma hori eskoltelebistan due zonbait urte egin nazi duten eta geri dagemanak ere baituztela uh, estapenetik funttzean eskoziarekin egi kirolariak zirelata eta Eskoziak, Eskozian ere gertatu dena ere konduan hartzen aldugu, ikusten aldugu, funtsean, eta em, erabakitze prozesu horretan, eta larikapen horretan urratzak eginak izan direla, Katalunian bezala, haipatu zuen bezala. Odeon, Eskoziako egoera e, orbilagotik begiratzeko, e, gurekin dugu ere, xamara belte, e, bai kasetaria, berria kasetan dena, eta luzaz segitu duena Eskoziako egoera, Eh, egia da referenduma izan dela joan urtean Eskozian eh, Gerozti gauzak iduriz eh, bo, moteldu dira eh, Egia da referendum hori ez dela irabazia izan Naiz eta azken hauteskundetan biziki azkar ere agertu diren Ezen piko meraz eh, ordezkariak eta parlamentariak Odean eh, xamara ze goerada gaur hor eh, Eskozian ba nikuzute Eskozian gertatua na izan dela eh erreferendumak berak aktibatu duela alako e, kontzientzia nazionaldat ez jendeak berriro bere planteatu dio ba, zer den Eskoziara izatea e, zerrek batzen dituen ezarrak bereitzen dituen nolabait eh erresuma datuko gainerako herrialdeetatik orduan eh iraileko erreferenduma galduarren nikusten da eh, Baskoiaren alertaletasunak edo gora egin duela, SNPren inguruan, illa da mugimendu kaso desberdiena direla, eh, Eskozianetzan izan e, erritikan sortutako mugimendu bat edo edo herritarren artean oso indartzu zegoen aldarri bat gero kanalizatuzena e, politikoki baizik eta nolabait alderdi batek berak bere borondatez plazara aterazuen, eh, jarri zuen bere e, agenda politikoaren erdian eta horren inguruan antolatu zuen nolabait e, bere, bere jardun politikoa ez, eta, eta horren inguruan mugintu zuen jendea. Baina, bueno, ondorioa ere interesgarria da, zera azkenean ekarri zuen jende pila batek bere buruari galdera berriak egitea, eta konturatzea, ba, ba, bueno, ba, ba, ba, dire, ozera, eskoziar nortasuna berde finitu dute ez, eta nik uste da ingertatzen ari dena horre zeinale dela. Igual, horrein ba, dikane ez dute bere egin burua independentsia nikusten, Baina, baina, bueno, ari da prozesu hor kolektibotasun berri bat sortzen eta, eta nork zaten du beztenik egongo gero beste, beste eskaera bat, ez independizatzea. Ara, beraz, eh, galdea bera hor dagoela, ez dela gauza ahantzia eta funxian eh, bai tokiko eh, aldarik apena butzatzen duten eta alderdiek indarraikin ere, atera direla, azken hauteskundeetan. eskundetan eh, Eskozian bezala Katalunian ere, eh, eta komparatzen aldugu pixka bat eguera, hor ere eguera ezberdin bat, eh, ez da alderdi politiko bat izan eh, aldarik apen horren aintzinean eta akulatzaile izan da erritar mugimendu bat eta eh, gurekin Aritz Galarraga, Bertzelonako Uniberstatean erakazlea dena egia da, beraz, goera ere desberdina dela, iduriz anere goera beraz, berriz eh, eta moteldu ote, ote deneza funtsan, galdea iten dauzut, eh, arit zertan da egia eh, eh, da, dinamika tipitu da, gerozitik? Bai, eh da motendu egin dela ematen du hasiera batean eta bere logika ere badu ez nahi dute pasaberdi ditugu udala hauteskundeak e, oso jokaeku importantea ziren e, alderdi guztientzat bai alderdi zudan istenzat eta bai e, E, alderdi unionisten txat, nolabait ezateko, eta nik dut jende usia zegoela pixka bat, ba, utezkunde, udala, udala, udaskunde horiei begira, ze emaitza lortuko, eta emaitza horiek, ba, zer nolako babesa edo babesa emango zioten, e, nolabait, prozesu e, sobiraniztari edo. E, emaitza korrela oroar e, hartuta, ikusi dalde batetik, ba, prozesu sobiraniztaren aldeko alderdiek, ba, ez dutela... Boto galerarik izan, justu kontrako, eh? Zerbait izatekotan, ba, botu gehitze nabarmena eh, izan dutela. Eta horrek noski, ba, bultzala bat eman dio, edo emango dio, datozen eh, asteetan eta hilabeteetan, segurazki orain, boteldu ba, xamarda hoen eh, prozesu horri, eh? Orduan, orain, eh, inpaz moduko batean eh, zegoen dena, ba, pixka bate hauteskundeen emaitzei begira eta, eta orain, emaitza horiek ba, ezagunak eh, direlarik, ba, zeurazki berriz ere dena martxan jarriko da, ze azken batean naiz udale hautezkundiak izan, eta udale e, klabe horietan ulertu berdiren emaitzak, ze ez, ez da beti e, zain dut ezin du izan e, prozesuari e, egindako emaitza bezala, baina klabe horietan izanik ere, Ixkabate, babestu egiten du alderdi zubiraniztene diskursoa, eta nik nahiko honik atera direla hautezkunde gutatik. Eta segurazki datorren asteetan ba, berriz ere dena bizi arazi eta, eta abi araziko dute ba, alderdi eta erakunde eta jende zubiraniztak. Hori, beraz, Eskozian eta Katalunian, ordean, erran bezala, astapenean, jela, hasta, badu, zomaitorte, ja, Eskoziarekin ere arremanetan zineztela, bai, harlo, kulturalean, kirolean eta ekonomikoan ere, eta puntu batzuetan, e, e, zuek nola bizi izan duzu Eskozian gertatutako, eta iduritzen zauzia, han gertatzen dira naiz eta bai egoera, eta ibilbidia ere, eh, frango esberdina izan, baliagarri zaiten dela hemen? Bueno, guk dute gabe irutzen zaigoa indikan ez diula eskoziako eta errosumatuko adibide honi koztu kuatea herri bezala ezta. Guk e, 2000 eta zazpigarren urten e, aukera izan gendun bueno, eskoziira joateko, eta... Eskozitik bueno, guk herrikiro talde bat ginen, eta bueno, eskoziera joateko gure habitat naturaletik kanpo gindua zen, eskozitik hauza hondik ezkenik iun, bakarra herrikiro alabazik joela, hori sezan guretzako garrantzitsuna. Baina 2000 eta zazpegaren urte lehenbiziko alde izasean epek irazik joan diputatu bat gehiago batik, eta bueno, e, irazi gobernun sartu minorien eta esantzun 2000 eta margarren urtean referendun bat dinbartzula ez da. Torea pixkat 2000 eta zazpegaren urtean bazan pixkat e, kontxo, ze pasatzen da ez da. Baina, ia harritu gindu nazan, gobernu batek, esan 2000 margarren urten, erreferendu bat inbartula, eta hori etzala izin ingo arazo, ez problema, eta ez konflikto, ez resumatun, ez londersen, da ez eskozin, ez, ez, ez, ez da. Et hori bat zan, ia, zientzia fikzio moduan, ez da. Hau da, hemen, horren beste zu, e, sufrimentu zorrazena izan, e, gatazka politikoa de muinean zeongai bat zan, eta ordu ordubeta daun gizarte baten egazkin ezunda, ez da ez arazo, ez konflikto eta ez problema, ez da. Orduan guk ez zer gabe seguro gen den gure gizarte, baina ozano goazan e, gizarte baten aurren izango ginela, gai balinbazien kolako gaiak eldutasun hortan tratatzeko, ez da. Han ikusi gendun alasetzala, ikusi gendun e, aztea, e, erakitzeko eskubidea ez dela aldarrik apen bat, edo abertzale bat, Bezik, da dela prinzipio demokreativa, eta da, da, da topagune ban nun seintziolea politiko guztik bat ikenduzean, ezta. da. Karo, e, erresumatuko gizartea berreun urtetik aratago dara matzat demokrazia norabidean, eta gu atzoa xinginen demokrazia norabidean, ez da, pintzadego aldean, ez da. Baina dudarik ez da buiken, gut dinamika bezala, gaur irudikatzen atzen deu, erri hontan, ere bakitzeko eskudea seintziolea politiko guztin topagune dela, baina bueno, inoztu ogezkea, badaude utxuneak daude, ezta. Baina dudi egiten ez dauna da, da norabi hortan pauso emana ala, gaur irudikatzen dونا VR realitate bihurtuko dela, da. Aizeak, norabi hortan deixou ezta, ezta. Guretzako ikaskai paregabea da e, eskozikoa. Guk hartzen duen handi gateatzen da una ikaskai da batetik eratziko eskubidea la printzipio demokratikoa. Eratziko da, jentherritarrak hitz hartzea ta erabakitzea da la normala. Horixe da la normalena. Ikasi dugu baita ere, e, zea, erronka politiko nahuren tresnak politikoak erabiltzen dela. Eta ez hemen esaten diguten bezala erronka politiko nahuren tresnak juridikoak, ez da. Hau da, legea ezin da demokraziaren gainetik jarri, ez da. Demokrazia jartzen da legearen gainetik, ez da. Hori da gure ikaskaia erresuma batun, ez da. Eta gero, Baita Baitare, ba, prozesu hortan, 2000 azazpegaren urte minorin hartu, 2000 maik agarren, majoria absolutora pasa, eta erreferendum baten, euneko hogeia independentsin aldeko azanen, euneko berroita bosten bukatzea, e, ez du esan nahi erreferendun horrekin bukatu da laik prozesua. Prozesua, zera, dihoa, 2000 azazpegaren urte dek, goraka intensiadean, intensia dihoa, zera. Eta gaina eskoziarra badakite, hama ba, azazpegaren urte baino lehen, berriz ere beste referendum bat ingo dutela, ez da? bere enkaje nazionala erresuma batun, erabakializateko ez da. Eta aldiz hori da, eskoziatik hartzen du ikaskaile, eta beste ikaskaile zeatio Kataluniateik guzten duena da, bueno, erritarrak, batzen balin bagea, gu guzten duena baino gaitasuna ondigoa daukula, eragitzeko ez da. Eta <coughs> hortaz ari itzen geanen askotan, esaten dugu, bueno, E, ba, esan eskozian dauketeanmon bat hemen ez da ize dakeun da, dakameron bat hemen ez da izein daukaun da. Aizen gea ordezkari politikoa konparatzen ez da. Eeta ankaozgatzen jaatu gogeineke irakurketa hori bakarrik gengo genduk ez da. Zergatik zergatik erresumo batun eskozian duten ordezkarin jarrera aztertzekotan azterdu argin duke gizartea dauken jarrera. Satio, gizartearen jarreraren islada da. Ordezkarien, eh, zera isladatzen da, Eta hemen askotan aritzen gea, ba, gure ordezkari politikon jarrera ezbazai, ezbazai gustatzen, a beste ordezkarik, eh, zera, eh, ba, ba jarri izango kenduken jarrera hori daugena, ezta. Da. Konturatuko gabe, gure ordezkarien jarrera dela, gure gizarten jarreraren islada, ezta. Eta hori esi, esan izan daude jende asko esan izan ditzen dugu. Ba, hori ondo da baina utopia xamarra ez da izango. Ba, ikusi do Katalonian ezetz. Zertik gaur egun dauden ordezkari politikon jarrera, beno, gaur egundaren ordezkari politikok atzo zeuden berdinak die, eh? Bai, hori bai. Gaur beste jarrera bat aukite. zergatik? Ba, gizartea beste jarrera bat barneratu delako. Ta noski, nola ez ordezkatun Ordezkari izan nahi bali ordezkatun jarrera izan marko duzu. Eta hori ikusi da katolinen ez da. Hau da, netzako bintzet, bi ikaskai ditugu, ikasteko da barrenatzeko atzeko, ja itzakik merkeek, ja aldo, alde batea guzteko mongea, gure esku da hola, guk eragiteko gaitasuna aukoloa, eta gure eskua hola beste, bueno, beste esten bat nahi bali mazu. zai egon gabe ez da. Oan, aipatzen dugularik bai eskoziako egoera, kataluniakoa edo guai, gure eskudago nola biatu den ego eskualegian eta e, aipatu behar dugu ere iparaldeko hor, iparaldean ere e, badira meraz jendeak e, mugimendu hori lotu direnak joan den urteko gizakatean ere iparaldetik jende batzu joan ziren baina behar da ere esplikatu, unpiskabat gure egoerari lotuta, a, gure entzulegoarentzat rentzata, prezeski zer egan nahi duen, era e, bakitzeko eskud bide bat, zer nahi du hemen iparaldeko jendentzat. Zergatik uh, iparaldeko jende batzu interesatu dira olako mugimendu bati uh, lotzeko, uh, zer uh, zer helbururekin, ordan ez intza eta argitzu, ordan zurekin uh, asteran zergatik zer gatik sartuzizte uh, olako mugimendu batian eta zer erran nahi du hemen iparaldian. Bestak bon, eitua, gauan, eh, nik batzuetan eh, bizik komplikatu diren gauzak... Eh? pentsatzen ditugula eta ajunt sinmplea dela batzuetan. Rene dut Nok ez du jadanik horri buruz pentsatu iparraldean. Ez nik e, nireburasoek gure itatsi ematsek jadanik ideia horiek ez dira berriak iparraldean. feiduri luke zagi ganden astean hasi diren gauza batzu direla. Fra dute erabakitzeko eskubidea, E, bueno, egia da, gure eskuda goren oinarri hortan dela nazio bat garela. Me hori, jadanik emeretzi garren mendian, ta ipatzen zen, lehenago ere. Ez dira gauza berriak. Peste gauza bada, nola, nola aipatzen diren. Ta konkretuki, be, zer gaiti lotu ginen, bueno, be, sensibilitate hori guretako naturala delako, Eta, bueno, ganden urtean ere giza kate hortan parte hartu ginuelako, sentitu ginuelako beste hainbat momentutan sentitu duguna, ez bakarrike gara hiartan, nahi dute beste hainbat momentutan sentitu duguna hemen ere gure artean, ez da gauza berri bat, hein? ustut hori azpimarratu behar dela, ez dela bat batean ola katapultatu den ideia bat hemen. Hori, eta, bueno, egia da, behar ez dela lentasunezko zerbait bezala ikusi, azken aldian azenda beste noapait e, begiratzen baita. Baina mu, no, e, gu konkretuki e, ganden apirilaren e, iruan uste dut edo, ba inguru hartan, e, joztunak filma ikusteat urbildu ginen e, zibururat, ba, interesu txagatik, etxetik urbilzelako, ez beste, hola, elburu konkretu gabe, Eta bueno, dokumentuala ikusi ginuen, eta berriz ere, bueno, pistu zitza egun eh hainbatetan erraituntan bezala pistu pistentzen den zerbait eta herritarrak or ikustea, gure buru or ikustea eta han berean ginenen artean ze gait egun bat bildu ginen edo aipatu ginuen e, gure artean han beran arrangenan honen be guk erabakiko du gaur hemen zeiten dugun e, iparraldean. Ta guretzat aski naturala zen e, edo ez, bai nahitugina ez ta baidan. E, aurtengo erronka ikusiz e, lurralde bakotzeko hiriburuetan lurralde bakotzekoa beiant ze mendebaldeko 4 hiriburuetan e, zerbait eginantzela e, ez ginoen irudikatzen simbolikoki ez e, iparraldean egitea ara eta autoa sinplea zen egiten dugu ala ezdu egiten ta liberatu ginuen egin ginuela Jakinik ba, gure alen arabera, gure, gure neurren arabera izan entzela, baina duinki, xumiki hasiko ginela, eta bide bat abiatzen genuela. Baina biziki naturalki eta jakinik helen e e Angeleka ipatu den bezala, ezken fina bide bat dela. ta Bide hori egiten den ber, hori da ekainan ogeita Hortik hori ez dela helburua izanen, hori izanen da bia puntu bat, eta aiparraldean ere... Be, ez da bai baduela lekoa. Deliberatzeko dretxoa ez da berria, hemen. Eta gehiago erran nunke, deliberatzeko ez dugun dretxoa, ez da bate berria, hemen. Mm -hmm. Beraz, e, feen, ez nik uste ez girela jokoz kanpo, eta nik iparraldeko herritar gisara, ez nuke nukenai horren inguruan e, beste neok e, erabaki dezan, e, nire partez. Nire eskubidea, eta nire ardura da, herritar gisara. Mm -hmm. Uh, Algitxu, beraz, olako mm -hmm. ideiaren inguruan eta olako asmoa, be, beraz, uh, sen ditu da hemen Iparra Eskualeriko or, uh, sortu dira, taldeak, tokiko taldeak uh, tokies berdinetan. Bai, orduan, uh, lehenik, uh, intzaren uh, ildo beretik, nuke, uh, ala, intzak erranduen bezala, erabakitzeko eskoidea Iparra Eskualerrian ez da gauza berria, eta uh, historiantzear, esperientzaz, uh, hainbat harlotan, uh, erakutsi izan dugu, Erabakitzen bagenekila, elkartzen bagenekila, izan ezkuntzaren arloan laburantzaren arloan edo energiaren arloan berrikitan, erakutsi dugu gauzak uh, gourek egiten uh, bagenekila. Eta orduan, beskat uh, espiritu urtaik abiatuz, bai, uh, joan den uh, dola bizpairu hilabete dinamika bat konkretuki martxan jarri da hemen, imparaldean, uh, boleenik bildugira denak kostaldean, baina gero talde koordinatzaile batetik abiatuz, errika, eh, tok, eh, tokika asiderat ah, ah, aldeak montatzen. Mm -hmm. Eta gudean zer egiten duzuen eta zer egin gehi duzuen instantian aipatuko dugu, baina bat leman agusi horren inguruan ametsi ere galdegin diugu eh, biskabat zer den funtsian eh, aldarrikatzen delarik erabakitzeko eskubidea ipar aldetik begiratuta zerrean nahi duen, eta nola senditzen duen? Bai, nire guzti dut, zen baduela Erra nahi bat nun nahi, baina gero aktualidadeari loturik, ero, erra nahi horrek hartzen du e, pixkat adardesberdinak arbitzake, edo bederen zentzua nik ikusen diot e, aktualidadeari aski loturik ere, bai baita lurralde reforma bat hor emaiten ari dena, eta ez da bai da bat hilabetetan luzatua dena, eta ni uste dut horri loturik ere, e, iparraldeko jendartean beratzer abakitzeko eskubideak, ero de, deliberatzeko dretsu horrek, Baduela, erran nahi eh, aski egunerokotasunari lotua erran nahi baita eh, jendeak zein lurraldetan edo zein eskualdetan biziko den eta bere inguruko eskualde lurraldekin zein harreman izanen dituen hautsima eutxi batzuk egiten dira eta horte liberatzen da baina funtxean jendeak baot du itzik edo baot du bozik hor egiten erabakitzeko edo den erabakiaren adostasunaren azken oinarrian berari galdetzen ote zaio, bere jeposten edo ez den nigu dut, hori debate interesgarri bat dela, eta Euskal Herri osan bezala iparraldean baduela bere zentzua gure realitate eta aktualitate politikoari loturik. Horten, amets uh, pentsatu zuzue, amets arzalius ginoela, hor, eta amets egitea beharrezkoa da, eta amets hori tokiko errealitateari lotzia ere eta egiten da funtsian, egunero, eta panpi hola sola eskolerri kolaborantia ganbara, funtsian ametsetik uh, konkretuki eta gauzatzerat uh, joan ziste dola zomaiturte, amagurteak ere berriki ospatu duzue, maenan egia da azkenian uh, tokiko beharri eta tokiko naikeriari erantzuteko, era bakitzeko eskubide guri ere funtsian, manera berezi batez eskoalerri laborantza ganbaran ere uh, uh, bizi duzuela. Bai, eta uste dut uh, lehen aipatzen uh, zuen angelek uh, batzutan gai batzu edo gai horiek ez direla edo jendeak egiten duela, bo jendearen uh, buruan horrek ez du um, toki handi bat edo ez dira sola hortaz baina nire ustez uh, berdira, bergira asolatu, bergira konsientizatu uh, be gauza horietaz eta ez uste izan urrundela uh, eta laborantza mailan be eskualerian uh, be laborantza horzen prese Aspaldi danik Eta horre herrebendikazio batzu baziren aspaldi danik, Tokiko uh, eskoleriko Gambara baten izaiteko Baina uh, beti ukatua Naiz eta uh, bozetan uh, Tokian tokiko oartzen ginen uh, Be ideia batzu eta uh, nagusi zirela, beti uh, legeak edo uh, agintariak egiten zuten ezin zutela uh, nagusi, edo tokian nagusi zirenek, edo aien ideiak gauzatu, be tresna batzu ziren horren errefusatzeko eta ukatzeko. Beraz, be uste du, tolako kasuetan berdela hausardia, eta begarai gara izan direla dola, mahurte, uh, diende batzu hausardi hori, bazu ak eta egan bon guaai aski uh, hemen uh, guk ere batugu eskubide hori uh, erabakitzeko eskubide hori eta hartuko dugu uh, eta hori sortu zuten beraz hor ere trabak izan ziren beraz uh, ausardiaz gain behar, behar da uste dut uh, indar uh, azkar bat irauteko uh, trabaguzio horien parean eta be, izan dute bost urt izan dira ausiak, izan dira ostopon hainitz, Baan uh, iraundute eta gaur egun... Uh, eskoaleriko laborantza bara hor da, eta ez bakarrik uh, elkarte bat edo izen bat hor da, uh, eranaidut lujaldean present gira eta lan egiten dugu eta azkenean hori da importantena. Ez da izate bat izaitia baizik eta lan hori egitea eta egunero kotasunean, uh, ere muan gure ideia, gure lana zabaltzia eta eragitea pixkat uh, hala, gure ide ideiek haien uh, bide egindezat eta et ez gouleideak didelako, beh inan e, gisarteak euh, nagusiki hori naido lako. Mm -hmm. Hintza, azkenean, erabakitze eskubidea eta gure eskudago lema horrek badu erran nahi bat baino gehiago. Azkenean, eta ikusten dugu ipagaldean, eta ipagaldeko e, historioa, labu, azken amarkadeko historioan ere, kamduela, beraz, e, gauza, ondorio bat baino gehiago bai laburantxakan baran eta beste ahlo bat ere. Bailen hastian argitxukerranduen bezala, fena dut e, Euskal Herriko gizartea eta ifarraldekoak e, erritarrek ardura hori hartu dute eta es, erabakitzeko eskubidea gauzatu dute hainbat aglotan, e, hartzamadugu ikastolen garaia nokeran entzuen gaur egun e, hortan izanen ginela. Baina aldi berean, e, biharretzi abiatuko den basoan, e, gure ikaslek ez dute deliberatzeko dretsoa, e, zein hizkuntzatan e, edo euskaraz, e, haien hizkuntzan, e, haien ikasketak hizkuntza hortan eginik ere basoa pasatzeko, beraz eta hori ere gaindituko da, megaindituko da e, deliberatzeko dretxo hori hortan sinesten delako eta gauzatuko delako eta lehen panpik erranduen bezala hori e, abiatuko delako eta nik errenenuke eh hasien aipatzen zuen vanpik e, nere ustez erraiten delarik e, gizartearen e, edo jendartean e, ideia nagusia dela eta horregaitik legitimoa dela ez da beti ala izan erran dut ikastolaen e, abiatzea minoriaren minoriaren minoria zen ta batzutan jendartea eziz beharda eta nere ustez hori ere bada gure ardura ordoan eh Erabakitzeko dretxoaren inguruan jendartea ezi behar da, gu aur, ezi behar gira. Eta ez dugu, ez dut uste, eta aktualitate urbilari segituz, politikoen esku bakarrik utzi behar denik hori. Ara, hor, e, biztan da, politikoek beharko dute deliberatu, baina gure, gure ardurez, eta bakarrik bozak, bozetan parte hartzea, eta halik eta, eta e, arduradun politik horik oberenak autatzea, hori zanen da parte bat. Baina guk, e, eta repikatzen dut. Ez dut uste bakarrik eskubidea dugunik, ardura badugu. Zeren frogatu baitu dugu gure historian eta gure jendartean hainbatetan, hainbatetan aintzina egin dugula, jendarteak egin duela aintzina eta gero etorri dela angelek aipatuen bezala lege aldaketa eta, argi da, e, euskararen ofizialtasuna ez da hola bat batean e, iluminazioz jinen. Horren gibelean, e, batzutan memoria laburra dugu. Baina, e, ara, e, ka, kartsuki e, e, a, afirmatu delako, badugula eskubidea garena izaiteko, eta ez dugula barkamenik galdetu behar garena izaiteko. Horda, bueno, ne ustez abiatzen da ezta bai da, jadanik bada beste ezta bai da bat lurralde egituraren inguruan, ametsekarrandoen bezala, eta behar dugu mintzatu, eta ez dut uste jarri behar denik, e, estalgirik, taparik, e, behar da haintzinerat begiratu, Eta behar da goiti begiratu eta intzina eta gure buruan sinetzi. Eta aliantzak lortu eta behar bada ba, ikusi dugu. Ba hainbat, eranen zake luraldegituraren inguruan, hainbat indar metatze e, eta biziki ongi. Eta hori beharko da behar bada urrunago joan, edo ez behar da mintzatu. Berda, mintzatu, eta nik uste, ezin dugula, deuz ez alegia egin, ez, baina hori sobera urrunda, bueno, ez dakite, duela ogeita marrurte, repikatzen du, neusez ez, laborantxagan bara, ez neoren buruan izanen, ez ere ikastola, mm -hmm. ferrena dut, e, nundik gira. eta gure buruan, behar, ba, behar dugu sinetxita, bat ez ere mintzatu, eta eta ez beldurrukan, ez dugu elgar neutralizatuko, ideia ez berdinak baldin maituko horren inguruan, ere, alderantziz, badugu gaitasuna, gure artean indarrak biltzeko eta gauza, hainbat gauza bateragarriak izan ditezen anjel goitean hintzek uh, egiten baitzuen uh, demokrazia noinuarrian funtziona bada eta ez est, ez dela bakarik funtziona uh, gure hauteskarien hautatzea baizik eta uh, ideietan eta proiektuetan parte partertia baina seta skenian itsa emaitia jenderi heritareri baina uh, benen gerua erabakitzeko hori hori funtziesko uh, eskubide bada eta hori zer maneretan hartua da guai uh, uh, ikusten dugu, ma, azken haute eskunde dutan, izan dadin Podemos edo e, ikusten dugu ere, Europan hainbat eskualdetan, ba, dirila erritar mugimendu berri batzu sortzen direlata. ez erra nahi du, erritaren boza, ez dela aski eta behar dirila, medio berriak funtzean demokrazioaren ongi eta normalki e, martxazteko? Bani dudu ari gezta guet. Azkenen, intza esaten zumezela eta bueno, ben, beste kidek esan duten bezala? itzigen egana da alduntze prozesu bat. Gure esku dago hori ze azkenen gure esku da esan gen dut ezala lelo bat, dala jarrera bat. Eta, eta zuk diozun bezala azkenen herritarrak eh herritarrak 4 urtez baino bozka emateko aukera daukagu, baino niko izan dute ardura badaukagula azkenen gure etorkizuna taiz ai balin bagia. Gure Ala da seme ala ben etorkizun eta etorkizunetaz, etorkizunetaz ai ze gutxigo bardurakin, jokatu jokatzen balin badago esta Gu gaskotan esaten deu eh guk zer zer nahi deula simple simple anda zer nahi askotanek barkatu askotan ikusten deu Eskotia azaldu zaigu ta kontxo Eskozin Eskotia beida gartzen ga gero Katalunia da kontxo Katalunia beida ez egun batetik beste bestea frandiarra geigola dieta hautza bidaxe, hasiko gea ez, erantzune kanpona izango gendu bezala, ezta. Eta guk dugu iztaukagu erantzune kanpoko inertziak eragitzea, eragitzea, guri eragitzea saiatuko gea, baina erantzune barrundaukago, ez da. Eta gu herri hontan, sortu ditugu intzak izan duen bezala, sortu ditugu adibirek eta ereduk mundu mailan eredugarrek izan diena, ez da. Hau da, e, part, parte hartzeo demokrazio partizipatibo ko organizazioko lantegi edo Lortu ditugu, hau da, kooperatibak ez da. Zer die kooperatibak, azkenen? Gure asmoa zer da? Gure asmoa da, balore e, kooperatiborik prinsipio demokratiogarekin bateit ja. Herri hontan, balore demokratik, ot, balore e, kooperatibuak, ba, ba azkenen, e, arlo ezberdinetan eman die, ez da? Eman die em, e, industrin, o, inpresetan, eman die ezkuntzan, eman die, laborantzan, hau da, e... Nik asko da nadibide berdine hartzen dut, gure herren badau lantoki bat bostuen langilekoa, beraiek aukeratzen dute beraien zuzendaritza. Beraiek, e, zera, beraien implikazioa erabatekoa da. parte partartzen dute, bai astero bi astez bere ere mui daokion gauzetan. Eta? Ijabeten baino eremu askotako jendea biltzen die eta erokitzen dute. Eta urten 34 aldiz, erabakitzen dute zen orabide autatu, ezta. Beste ale batetik, zeak aukeratzen duten zuzendaritza horrek, ba, informazio ematen die jabatero eta apostu orren ekonomikoki balantza nola hondiene, informazio guztia hori daukete, ezta. Da. Nik hori eta karo, hor dagoen implikazio eta partebaitza da beste enpresa batzuta, baino askoze hondigoa, ezta. Nik orri jende ixate jotenen esaten dietego, hombre, kontxoan Angel adibide arra jarrizu. hori normala da. beraien diruta zaibi, eh? Bereien etorkizuna da, ez zaibi, eh? Kontxo normala da, ez da inplikatzea. Zer dago gurea dana baino herri bat edo nazio bat baino. Hau da, herri hontan, nazio honetan guk aukeratzen ditugu gure zuzendaritza. Aldiz, zuzendaritza hori puntubatzen daren batetik hamarrea ze puntuazioa hartzen dute gure ordezkarik. Lau atazen duna txapeldune da. E, nola sentitzen ditugu zuzendaritza guk hautatzen den, zuzeneritza gertu aurruti. E, baldakigu kooperatiba haundiontan, errie nazioa dan kooperatiba haundiontan gure denonak dien dirukontuk nola dauden baldakigu. Informazioa ematen digutenen, informazioa guk ulertzako moduko informazioa da, edo gion hasteko mokoa. E, hemen Kooperatiba ondion ekipo sensazioa badaukago. Ba ez, eta guguesetan dau, ta zeinek du horren guzti horren ardura? Bakut dudik ez da Ba, kooperatiba ondiontako akzionistak, hau da, erritarrak, aztu gehala gure penetako papela zein dan. Hau da, irutu zaigu hau dala, enpresa pribatu baten ez daki zeinentzako hariki harala, Eta hau ez da enpresa pribatu bat, hau enpresa publikoa, hau da kooperatiba, hau denona da. Hau da, gu dauzko hemen gure eskubidek eta gure ardurak baita ere, ez da, Nik usten dut ofetik honeako, ta hau da, azkeneko balantzako azkeneko tantona bata gainezkaiten denun hori, eh, hor da gola, ezta? Konturatzea zein dan gure papela guztie Ez Estala la urtez behin, papel bat bozkat ematen dela ta etxeagoazulo eta. Etxeago azulo, eta Hau, gure etorkizunetan ez itxeitenaia ja. da, ez? Ez es zen txikikere eta gure seme alabare daz. Eta eredua sortzeara, ez da? Nik ikusten dut Euskal Euskalherren bagaudela siklo berri baten. Eta siklo berri hori e, irutzen zait siklo berri hori siklo bat berri baten gaudela, ez e, berri bat hasi delako baizik da, zahar bat amaitu delako, ez da? Sik aurreko zikloa ikusten balean badugu, hor daude orain, de, bueno, 53. marka nun. Erri ondant sortzen dien kooperatibak, erri sortzen dien eh e, Ikastolak, Euskal Kulturgintzaren suspertze hau da zurrunbi horrek sortzen du olatu bat, nun olatu horren aparrak iristen zaizke gaur une arte. Eta guk nere ustez bizigea, ba bueno ba aberatsan e, semeala bezala, ez? Errentatatio askotan, e, kontxo baina gaur egun nere bada kooperatiba ba bai hori oraindela 41 urte sortu zian. Jo, jode, gaur egun nere bada Ikastola ba bai, hori oraindela 41 urte ez, ez Zer egite nahi gear gure euskal herritarrak gure iritsi zaigun balore eredu eta adibide horik bezala hemendi 50 urte iritsi dabilen eta guk atzea begiratu eta miresten eta eskertzen duen bezala bere bizitzako protagonistak izan dizin haiei nola nahi dugu hemendi 50 urte gu ikusi gaitzaten ez da. Ni uzenet perspektiba hori dela, ez da. Eta niretzako klabea da ardurak. Eta da Suri, zuri suri dagozkizun etzekolanak gaskotan beste batek egiten ari hori eh hasieran da gozada e, bat da ederra, ez? Ba zure ardura beste batek egin baitu, baina horre zer dakar? Horre dakar epe motze batea zure benetako gaitasuna zeintzudian ahztu itentzea. Urrengo fasean datorkeu zure benetako gaitasunetaz ezinistea eta azkeneko fasea da ja okerrena dependiente bihurtzea ez da. Ni gustatzen Denbora gehitxo egon gehala herri honetan, e, ba, gure, gure ardurak zea, e, gure ordezkaningan utzi, eta aztu gea benetan gure gaitasuna zenbatekoa tekoa ezta. Nik ustean dut, ziklo berri bat asibar balima badu, guk heldu behar diula, guk hartu behar ardura, hori da beharroita meru urte bezala, heldu zien bezala, hori guri tokazen zegu ez da. Eta hori, hemen gertatzen nahi da, Europan gertatzen da da, eta hori aurrekon batek esaten zuen ez da, errueda inventatu zan, Garaien, mundun ba homenzen beste leku baten, beste pertsona bato, e, zera, idea berdinekin, e, zera, burun, ez da. Hau da, nik ustean dut, momentontan ba gaudela sintoni berdinen, sintoni berdinen, nik ustean izerdan den sintoni e, berdinen, leku askotan, ez da. Da, nik ustean, oinar-oinarren daula, alduntzea, partaitzea, eta gure historiko protagonista guk nahi izateaz da. Pampi, eta eskolegiko laborantxa gambara, sortu denez geroz eta orain konkretuki eta eguneroko bizian erabiltzen duzuenez geroz, e, laborantxa mundutik eta laborariek gehiago parte hartzen dutea e, proiektuetan e, eta gehiago bere egiten dutea laborantxaren geroa. Dere ustez, uh, gehiago parte hartu zuzut uh, oro Korki eta angela kore intsai duen bezala, parte hartzeak uh, galdegiten du indar bat, disponibilitate bat eta uh, parte hartzea ez da beti hor, baina ustez uh, sortu, denez, sortu den gerostik uh, sinesten dute gehiago hori segur da. Eta hori okorki parte hartzea ondiago bat bada, uh, laborantza gamarari esker, uh, erabakietan, eta laborariek jasaiten uh, dituzten arau uh, urtero badira arau berriak eta gauzak, uh, gu parte idegira negoziaketetan eta sinetssi baitugu uh, be astenutan oino uh, eskualdean ibili dira uh, bordalen uh, atainrekin hitz egiten eta gure iritzia haematen eta gure iritzi hori uh, ez bada beti ezpaikiera bakarrak badira beste iritziak ere baina gure iritzia entzuna da parte batean. Eta hortaraako sinetssi behar da uh, gure ideiak ere bide egtzen al dutela eta badugula ara, badugula gure papera jokatzeko eta hortarakonik zehut, haipatzen dugu hor uh, ere mu handi bat, eskoalerria uh, kooperatibak aipatzen zituen anhelek, baina erri tikibatetan ere, hori uh, bada edo boskatzen dugu sei urte guziz hemen iparaldean, eta gero kritikatzen, edo laudatzen uh, edo erraiten dugu egun batean bon, me ez, uh, ez dut bakri kritikatuko, nik ere nahi dut nere, nere iritzia be, ala, uh, plazaratu eta defenditu beste talde bat talde son zortzen da, eta erri batetan uh, saiatzen da, zerbait egitea. Eta hortan ara, izahela kontu bat da ere, sinitsi behar da, eta gero uh, be plazara joan eta ara, lan hori egin. Uste dut uh, ara, alde hortatik uh, badela ainitz egiteko, uste dut hortan oztopo ainitz baditu gula, zenta gure gizarte hortan ere pasatu dena kooperatibak sortu direnetik, ikastorak sortu direnetik ere, uh, ez dakit bera da, da trompatzen aiz, baina besteak beste telebista etorri da, badira komunikabide batzu, piskat hipnotizatu gaituztenak ztenak, eta uh, kontsumitzaile be, bezala hartzen gaitu be, kontsumitzaile edo uh, Gure ala, indar hori, sortzeko indar hori, itzaltzen dute, zenta sartzen gira ikastolatik, edo sartzen gira lanetik, jartzen gira begiratzen dugu uh, uh, tresna hori, eta piskabat bat batzutan ansten dugu, eta gainera ideia batzu jakatzen dituzte hor piskat, guri uh, ulertarazteko hobedugula isilik egoitea, baina uste dut hori piskatara, berda, atzera bat hartu, atzera pausobat egin, eta begiratu, bon, uh, askenian gu, jatzari piskabat, eta eta sinetsi hor uh, eta gure inguruan, uh, eta taldeka gauza handiak iten aldirela, eta haitzina joan. Argitzu, gauzak egiten aldirela, eta zer maneretan egiten dira, ordeon, uh, naikeria huria agertu baita hemen gure eskualdean ere bai, konkretuki nola, nola antolatuak zizte, eta zer egiteko? Bon, oduan hasi da dola bizpairu hilabete, jakinez gure elmuga zela momentuko uh, ekainaren ogeita bata. Baina denek argi dugu buruan, hor, uh, oh, konkretuki bizpairu hilabetez, haizangira teknikoki lan zen, ogeita baterako prestatzen, baina badakigu argitugu dugu gure buruan, abiapuntu bat bezik ez dela, eta ortik, uh, ortik aurrera asiko girela behiz uh, uh, lanean, uh, eta gogoetan sustut uh, jakiteko guretzat zer ganaik, zer gana iluken il erabakitzeko eskubidak hemen iparesko legian. Ozen konkretuki, uh, entzun baitugu ere, jostunak eta zer jozten duzioa? Zer, zer da hori? Jozi, jozi. Ara, beraz, neuztez, bo, Angelek beharra da hobekio espikatuko du, benen uh, simbolikoki, beda justu sarearen ideia hori, ideia ezberdinak uh, elgarri jostea, auzolanaren ideia hortan eh, Euskal Herrian eh, hainbat eh, arlotan eh, panpik eta aipatzen zuen gisan eh, frogatu duguna. Ta beraz ideia ezberdinak elgarri josiz alako oial bat, oinarri bat eh, osatzea eta oinarri hori izan dadin beraz eh, deliberatzeko dretsoa eh, aldarrikatuko duena. Ta beraz konkretuki lehen aipatzen zuen gisan eh, Ara, gitzuka, eh, ama bos bat eh, erritan edo Iparraldean eman dira, eman jostunak filma, eta horren inguruan, beraz, egun bereziak antolatu dira, e, jendartea jende aur bildu da bere oiala e, apaintzera eta beste batek ilan e, josterat. E, ba, lau, kontatu dugu bezakitazken e, gaurraitu gira, baina laurun bat jende bildu da e, eskuin ezker e, bere oiala eta apaintzen. Eta ez da ez da izan, ne ustez teknikoki ez da bate xinplea hoialekin eskerreskuin ibiltzea. Bena, bueno, ekainaren 21 batean hoial guzti horiek bilduko ditugu Baionan eta berbadan ainuke ipatu, Ez ere, erresa berbala gure iparraldeko oituretan ere, hainbeste hola taldeka biltzea edo egoaldean kuadrilaka eta ipatzen bezala, e, guk deitzen dugu jendea oialik ezpadu ere, bai honara Goizeko amarrak eta erditan izanen baikira beraz errikotxea Han izanen dira hoialak turmilka, izanen dira bombak edo espraiak edo margoak eta ara. Eta bakotxak margotuko duan berean bere oiala. Eta gero eginen dugu oial bat beraz errikbizela irainu joanen dena. Eta han berean irudikatuko dugu konkretuki lurrean emanez. Oial bat bestearen ondoan hautes kutsa bat. Hara, azimarratu nahi nuke behar bada, e, behar bada Angele gehiago espikatuko du e, mende baldeko ba, iriburuetan nola pasatuko den, baina gu gazteko gohizean eginen dugu elgarretaratze bat deitu dugu, baina kitez dela modan e, azken handian, baina elgarretaratze bat deitu dugu, ez dugu ikusgarri bat iteko asmorik, mm -hmm. justuki, eta gure sumetasunean, e, idea berak edo kezka berak dituen jende jende ezberdina bilduko gira zazpiako ial batetik e, lemaren inguruan eta izanen da biziki elgarretaratz e, simplea bena, pentsatzen dugu duina eta beraz e, unki garri apxikat elgarri berotasun pitiat emateko ere behar baita. Hala, erotan horreit, ezagun entzulerri eskoali ratietan ere zuzenian txekituko dugula juri e, jandego izan amekak eterritan bai honatik eta arratzaldian ere Egoaldian Igualdian baitira itsorduak, Igualdekoen berri ere ukanen dugu, argosha sharearen bitartez, Preseski Angel, eh uh, oh, e, edo Igualdian dominne baliatze seri e, e, izanenda, ordion. No? Bueno, ba, izango da intzak esan du bezala, ana izango da ehun gustiko, bueno, ba, jai bat izango da, Igualdiko 12 izango da oialen katea, eh lau hiliburuetan. Eta, bueno, nik gehiago dakite Gipuzkoakoa, ez da? Gipuzkoan, bueno, e, izango da Hano eta Fugol e, zelaiaaren inguruan, gero izango da baitarean ilunben ben ondoko zesen plaza zan hortan e, umen e, txokoa eta Gipuzkoako pilazo bat ezberdineak bildu die eta puzgarrik eta bat abeste, ez da? Bueno, iriburu bako itzak bere antolatu du, hori izan dien noski ez e, nola ez ba eh bueno inoketzigunesan bidearrez izango zen eta izan diet oztopo teknikos aparte bestelakok adibidez e, gazte baio bueno guke oztopon aurren saiatzen e, geana da ez e, lokatzetan xartuta hortze tira ta vuelta tira ta vuelta bitza baizik eta beste bideo bat hartu eta aurrea guk badakiru noa jo nai da eta azkenen eh bueno anbuesarenan daiteko asmoa zuten asmoa zan asmoa kenduken eta azkenen ba gazteiz, e, erdian ehingo ez da ezta ordun ba bueno baino gauza bai izango dala eh hiru gura herrialde bueno, bakoitzak bere antolatu du baino bai atxaleko bostetan eh lau hiru bai izango dala hasiko dela, asiko dela ba, ba, bueno, ba ekitaldi nagusia izango kenduke ezta Eta, bueno, guk e, konparak eta guztik geita ja est e, egoki izaten, bai, bueno, ni guk uzten duguaina urte herri hontan oso jaioa ginen, ordun ere, eh ordu e, uzten ordun hori, bai, jo, bai, eh bata beste arteko diferentziak e, resaltatzen eta eta eta zea, gaina lupa hortxe jartzen, ez da. Bai, bueno, hain dela mazazpi urte, ba, bueno, maien golpetsiki baxo eta kontxe joak esantzun, ba, bueno, haizu. Hemen, badakigu, ja, askotan e, diozuek gizartei zertan e, ez gauden ados, baina, bada arai, erakusteko gizarteari zertan gauden ados, eta ze oinarri dugun herri hontan, ez da? Eta herri honek duen oinarri bat sensibile politiko guztin gainetik, eta eri guztin gainetik, da, Euskera. Eta, bueno, ba, bosti istadiok betezien hain dela mazazpi urte, e, zera, Bueno, eta gutako askok, badakigu, ze sentituen duen, oen dela mazazpi urte ez, badakigu, nun eonginen da, segura aski, eonginen estadion, nun ze zelekutan gehu den ez da, sensazio berezi bat izan zen ez da, azkenen nik elkarrekin ehitzen ditugun gauzak, ilusioa pizten duela eta edo proiektu aurrean eramateko behar beharrezko gasolina hori da ilusioa ez da. Nik usteetan, eta urtengo ekainako goita bat, ten zer da asmoa, herri honek badu oinarri bat, bai da euskera, Baina, badu beste oinarri batzuk ez da, bat ikenduna guztio, eta da, Euskal Herritarrak dugun, edabakitzeko eskubidea, ez da. Eta nik dut, gure asmoa bintzeta, ba, bueno, gukain da, amazazpi urte gobaratzen gehan bezala e, data hartaz, eta egun hartaz, a, sentimentu hartaz, hermenik amazazpi hurtea gogatu geitzen, e, ba, ba, bi milieta mausteko ekaina goita bat, ez da, ez da ezer bukatzen, hemen ez e, e, da intzai prozesua da, eta prozesu hortan mugarri ezberdin haude, nonik du daik ez dauket aurtengoa kainagoita bat baita ere beste mugarri bat izango dela Euskal Herri guztiko bosti iribrutan irudikatuko deulako oialekin, hau da borondate ezberdin horrekin, bat topalegu bat, ez da irudikatzen dana hautesontziekin Ebe hori da gure mintzaleiku hunen azken hitza Milesker zueri, bai Angel, Pampi, Argitsu eta Intza, baita ere gurekin telefono ziren Amets, baita ere Aritz eta Xamara, eta heldu den igan darte beraz goita batian izanen da itzordua, eskolegi guzian eta eta gaintzina ere beste itzordua ere izanen dira dudarik gabe, milezker eta gure eskudago.